Pertanyaan seperti ini baru kelewati kum ya. adalah pertanyaan yang menunjukkan ada sesuatu pada dirinya. Apakah dokumen masih sah Apakah dokumen adalah masih alusunan atau sudah keluar dari alusunan? Apakah dia ahli bid'ah atau bukan ahli bid'ah? Ya. Kurniailah Kalau para ulama sudah menyatakan hati-hati dari dia, maka ya. silmetalauin cukup untuk menarik bukti apakah dia sudah keluar dari al alusunan atau belum itu urusan yang keluar. Emang kalau belum keluar dari khalafit atau belum keluar dari al-sunnah tidak boleh diauti. Emang takdir tidak berlaku kalau dia belum ahli kitab. Kalau saudara tidak mengajak bicara tiga sahabat. Apakah tidak mau apa itu, Karena tidak mau ikut perlu, enggak ada kita. Jadi beri salam. Sendiri. Jalan. Jalan dia langsung. Oleh waktu salam diri, teman-teman jangan diajar, jangan mau dia. Jangan dia salam dia. Perlu masih agusullah masih seorang sahabat yang mulia masih kurang jelas ya. masih ada lagi. Hafidh ya. ini islam apa terjadi hafidh tak? Mau terjadi Tidak. Maka dia tobat dengan tobat yang bagus dari kesalahannya. Tapi orang memukulnya dan mengingatkan jangan dekat dia jangan banyak bicara dia. Kalas, tak? Sulukah ini di dan berapa syahih rasanya? Tiba-tiba berapa mengatakan, apakah sulukah okay. ini okay. untuk alfiyah? Jangan dijawab. Mau alfiyah mau bukan pokoknya tahnil, kalau tak, Untuk hati-hati yang kisah agar jangan tambang atau pemikirannya. Dan untuk peringatan pada dia agar segera taubat. Nah